Baş qardaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Elhamdülillahi rabbil aləmin və səlatu və salam alə əşrafil anbiya və <coughs> seydin <fosiyyidin> murselin. Amma ba'd. Rabbişrah li sadri və yessir əmri və vahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Demək, <coughs> şeyx ruhsal aləcəbətindən danışır, insana vurduğu zərbədən söhbət eləyir. Və qeyd ki, günahların acı aqibətindən də biri odur ki, günahlar insanı Allah subhantallarının lənətinin altına salır İnsanı lənətdənmiş insanların sırasından edir Lənət nə deməkdir? Hə, uşaqla kim deyər? Allah subhantalların rəhmətindən uzaqlaşmaq Ən ümumi mənası...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 Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm bu əməli eləyən lənət deyib. Ola bilsin ki, o insan Allah s.ə.v. Allah lənəti altına girsin. Yaxşı, İslam dini niyə görə məhz şəriyyət belə gəlib ki, yəni, hikməti nədir ki, deyir, ümumi lənət var, amma xüsusi təyin eləmək olmaz. Bu, hikməti nədir? Bu... Bunun əsas hikməti odur ki, Allah subhantara, elə bir ki, insanı günahkara qarşı qəzəblənməkdə həddini aşmağa qoymur. Ləyəndir, günahkara qarşı qəzəblənməkdə həddini aşmağa qoymur və günahkara qarşı qəzəblənməkdə həddini aşmağa və günahkara qarşı qəzəblənməkdə həddini aşmağa nə deməkdir, ona elə ki, mülayim nəsiyyəti tərk eləməkdir.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 Mən ayır ala axına, men ayır qahıla zənbin kim deyir bir qardaşını hər hansı bir günah zəmində. Yəni niyavr edərsə və ya xod istehza eləyərsə. Yəni ayırın mənaları çoxdur. Yəni elə bir ki ya özündən çox düşük, kiçik bir vəziyyətdə görərsə özün ucaltdığı halda və ya doluyarsa həmin insanı güləbə tutarsa Allah subhanahu va taala həmin oyunsan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 Ən çox dağışan insanlar Sonra Sələflər Üçüncü, elə bil ki, insana Günahkara qarşı Həddini aşmağa mani olan Amillərdən biri də Həmişə sələflər gətirərdi Günahkar insanın deyə halı Yetim insanı halına bənziyir. Yetim Atadan Ümumiyyətlə insanların istilahını götürsən Anadan yetim Saylanıb, yetim deyilir və sən o yetimi vurarsan? Hə? O yetimi sına qışqırırsan? Və ya xudayın yetimdir də. Həmçinin hər bir günahkar insan da Qurandan, sünnədən, peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmən Allah subhəna və yetim qalmışdı. Ona görə insan güc çatən qədər günahkar insana nəsihat et etməyə çalışmalıdır. Və dördüncüsü əhlisünnə vəcəmi əqidəsidir ki, İnsan günahı Günahın özünə nifrət eləyirsən Günahkara deyil Yəni günah bir köynəkdir Onu əli də qiysə sən, Yəni günahı nifrət eləyirsən Vəli də qiysə, Onu da nifrət eləyirsən Salih də qiysə Onu da nifrət eləyirsən Amma içindəki şəxsə nə deyil Nifrət eləmirsən Məhz bunun da hükməti nə deyil? Günahkara qarşı insan gələk həddin açmasın Aydını qardaşlar Və həcmən bu barədə dəlillər çoxdur. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə peyğəmbərlərin üstü bu idi. Necə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Taifəyə gedəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Hətta peyğəmbər sallasam ayaqları qanıyır, daşlar deyə tobuqlarına və Allah subhanu təala mələyi göndərir ki, ya peyğəmbər, istəyirsən bu kəndin altın üstünə çevirəm peyğəmbər sallallar üçün." yox deyir. Bir ola bilsin ki deyir. Nəsil gələr ki, onlar Allah s.ə.q. ibadət eləyər Ümumiyyətlə, peyğəmbərlərin, başqa-başqa peyğəmbərlərin həyatında belə şeylər çox Yəni, ona görə insan, həmşək, günahkar insanların müamilədə nə olmalıdır? Dikqətdə olmalıdır. Nəsə, bu sadəcə bir, elə bir müqəddimə idi Allah s.ə.q. Quran kərmdə nə deyir? İtifəb illəti hiyə əhsən Sən deyir, sənə qarşıba gələn pisti, nə ilə uzaqlaşdır?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 istər ailədə olsun, istər qonşuda olsun, istər qardaşlarda olsun, istər harda olursa olsun ya. Bəlkə sənin özündə nə var? Nəsə var yani? ya. Ya üzündə məsələn təbəssüm yoxdur, ya özün məsələn xasiyyətin yoxdur, ya nəsə yanəsi, yanəsi, Allah bilir də. Ona görə alimlər deyir ki, necə müamili edirsən, eləcə də müamili olunursan. Nə əkirsən, deyir, onu da fikirsən. Aydın qardaşlar, Məsələn, insan <coughs> qarşılıqlı müamiləni pis görən insanlar üçün misal gətirirlər. Sad deyandın, güzgün qabağında. Güzgü də gülürsən, qarşındakı də sənə gülür. Elə deyil. Əgər sən ona üzvü turşutsan, o da sənə üçün turşulacaq. Sən ona dil çıxarsan, o da sənə dil çıxaracaq. Bunun tərsi ola bilər. Hə? Ola bilsin ki, sən onu güləsən, o sən gülməsin Heç vaxt, heç vaxt ola bilməz Yəni, 90, yüzdə 95, heç vaxt böyle şeylər olmur Bil ki, insan həyatda haradasa, hansısa xatanı bıraxır Və o xatalar dedir ki, insanın həyatında görürsən ki, bir tüm kimidir Və uyğun zaman və mühit tapanda həmin o xatalar genişlənir, böyüyür göy xarici ağışlara çevrilir və insan bilməd ki, bunun səbəbi odur. Nəticə qədiq lənətin üzərinə. Demək, insanın bir çox günahlar eləməsi onu peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın lənətədiyi altına girməsinə səbəb olur. Necə ki peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam elə bir, yəni döymə elədirəni, yəni nakoka vurduranı, qaş qadını, aldıranı, xərif qoyanı <coughs> lənət deyib. <gülüyor> və lənə aklı rəbə və mükləhü və kətəbə və şahidəhü. Və faiz, yəni faiz alanı, faiz yazanı, ona şahidlik edəni, hamısını peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm lənət deyib. Və peyğəmbər sallallahu və səlləm oğurluq edəni lənət deyib. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və içki çənəni, onu süzəni, onu çəkəni, onu hazırlayana, onu satana, onu alana Halısına peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem lənət deyib. <gülüyor> mən mən Və lənə mən qayyərə məyara al-ardı, peyğəmbər sallallahu sellem, yerin nişanələrini dəyişdirənlər lənət deyib. Yəni əvvəldən bədəvi arablar arasında məsələn torpaq sahiləri olurdu. Gecə gəlirdi, deyib hasad olmurdu. Hasarın yerinə nə sə qoyurdular. Ki burdan bu gecə gəlirdi götürdü biri çəkirdi o izə.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 Və lənə mən zəbəhəli qeyri illə Allah subhantə aldan başqasına qurban kesən lənətdənib Və lənə mən ahtəsə hədəsən əv əvə mühdisən Və İslam dinlə Bidət getiren Və bidətçini müdafiə edən Ona sığınacaq verən Onun elə bir ki, ya ilmətləkəmək edən Lut qövmünün əməli edənlər lənətdənib <gülüyor> Və lənə mən səbbə əbəhu və umməhu Və öz atasını və anasını söyən insan lənətdənib <gülüyor> Və lənə mən kəməhəl əmə əni tariq Və çor insanı yoldan uzaqlaşdıran lənətdənib Heyvanla cinsə vaqəyə girən lənətdənib Heyvanın üzünə fəmğə vuran lənətdənib Və qəbirləri ziyarət edən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 və axbara annə mən bətədiyi mühacirin lifirajı zəvcə lənət mələk edir və o qadın ki, kişindən ələ ki, kişisi onu çağırar və o qadın onu itaət eləməz yataqda ta səhər açana qədər mələklər o qadına lənət oxuyar və ləna mən intəsəbə ilə qeyr-əbiyyə atasından başqasına isbət olunanlar lənətlənir yəni bir kəsə ki, mən atam yani filən kəs deyil, filən Və aqbara mən əşər ilə qeyhi bi xədidin feynlə mələkətəl anuhu Və kim öz qardaşına hər hansı bir piçanla, dəmirlə nəsə işarə edəyərsə O insan lənətlənib Və lə nə mən səbbəl sahabə, sahabəl Və lə Və Allah subhadi ümumiyyətlə yer üzərində nəfəsat törədən insanları Lənəti və lənətən mənbə kitab məazə Allahu insanlar lənətlənib. Və lənətən lazinin yarmun el-muhsanat və doğru dürüst, dürüst pa qadınlara iftirada bulanlar lənətlənib. <gülüyor> və lənətən man yalə səbil və Allahu subhanahu təala'nın yolun. Yəni Elə bir ki, kafirlərin yolun Şəriyyət yolundan daha üstün tutan Kimsələr nədir? Lənətləni Əgər bir insan deyir ki, ya, bunu yəni, islamla Həll eləmək olunur, getirək başqa Şeylərini həll eləyək, başqa qanunlarla O insan Şəriyyətlənmişlərin içərisindədir Yaxşı qardaşlarında burada Bəzi məsələlər var Ümumi lənət oxuduq Yəni onlara bir balaca toxunmaq lazımdır Demək, gəlir ki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 ancaq çox ziyarət edən qadına deyirlər. Ümumiyyətlə saala ərəb dilində mübalağa sıyğasıdır. Yəni hər hansı bir sözü əgər istəyirsən ki, o şeyi çox elyən insanın halına salmaq istəyirsən, onu bu düstura salırsan, fa az Məsələn, zəv var deyirsən, zəv var. Məsələn, rəhim deyirsən, Rəhman. Tayındı? Və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 Və qadın peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, "Əlbəttə, mən məndən" deyir. Mənə başıma gələn deyir, səni başıma gəlməyirdi. Və qadın peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xənumur. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi gedəndən sonra həmin qadına yaxınlaşıb deyirlər ki, "Sən bilirsən bu kim idi?" Qadın deyir ki, "Yoxdur." Deyirlər ki, "Bəs bu peyğəmbər sallallahu əleyhi Bu vaxtı Qadın tez qaçaqaça qaça gəlir Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm yanına. Deyir: "Ya tanımamışam." Və Peyğəmbər sallallahu və onu biləcək kelmə deyir və deyir ki: "Səbir müsibətin əvvəlindədir." Yəni səbri o vaxta eləmək lazımdır. Ya yəni, qadın istəyir, görə bil səbir də yəni, həyatın hər sahəsində var yəni. Məsələ adi yoldan qadın keçir fitnədə səbir o andadır ki, baxmayasan. Ondan sonra, sonra sən o çıxdıqdan sonra o sənə görürün çiksə. Yəni, müsibətdə də, hər bir şeydə də, nəymətdə də insan hər zaman çalışmalıdır, neynəsini səbirləsir. Adi nəymət gələndə insanda həyəcan olur, insan gələk nəymətin əvvəlində şükür eləməyi bacarsın. O nəyməti sən davamiyyətli işlədəndən sonra artıq o sənə üçün nə qədər baxalı bir şey də olsa, istəyir maşın olsun, istəyir nə ol o sənə adiləşəcək, onda şükür eləmək həsan da olacaq. Yaxşı, sonra burada ikinci bir məsələ var.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 və insan Allah subhanətə Allah'ın yarattığını çəkmir və ya tezə bir şey yaratmır. O, sadəcə Allah subhanətə Allah'ın yarattığını bir yerdən başqa bir yere köçürür. Aydındır. Bir yerdən başqa bir yere köçürür. Və o anda sən yani heç şey bir şey tezə bir şey eləmiş deyilsən. Amma əndən sən nəsə çəkəndə aydındır. Nəsə bir şey eləmiş olursan əndən çəkəndə insan tezə bir şey yaratmış olur. Və <gülüyor> Yəni, ikisinin də elə bilir ki, yəni, məntiqə uyuyan dəliləri var və o biri qövümdə deyir ki, yaxşı, onda güclü bir rəssam olsa, hətdən artıq dəqiq çəksə, o çəkə bilə, hə? O da çəkə bilməz. Və yaxud, gətirirlər ki, bunlar gətirir ki, video kameranı istifadə eləmək olar. Və deyir, necə ki deyir, video kamera istəyir canlı olsun, istəyir çəkəndən sonra baxma olsun. Tutsaq, elə bir ki, güzgün qabağında deyəmə bilərsən. Yəni, bu barədə heç bir alimlər heç kim deyir ki, güzgəyə baxma olmaz. Onlar baxmaq. Hə? Onlar da, yəni, şəkil çəkmək girmiş ki. Yaxşı, canlı məsələn, şeylə onların arasında fərq, necə fərq var? Nə fərq var ki? Sələ canlı yayın gedir. Hə. Canlı yayım gəlir. Sən çəkirlər, qabandılı televizor var. Oradan baxırsan. Təsdiq edirsən, görürsən də? Hə. Fər var. O bilir də, yəni, deyir ki, "Əgə Allah Subhanahu taala deyir, onun donmuşun. Hərəkət eləmir." Yəni deyir, haram elibsə, onun tərəfindən vaxta çəkinmək lazımdır. Ayın qarışdı. Əə, bu tərfen yenə nəyə gəlib ki, tərfenindən Ona görə insan yəhməsləri yəni, gücü çatal qədər, yəni çəkinisə yaxşı olar. İnşallah gələn də qalsın. Gələn dərsimizə və nəbiynə Muhammed və aləhi və